Bara 15 år gammal hade hon 1699 med släktens samtycke gift sig med en förare vid livgardet Mats Bernov. De hade fått en son tillsammans. I samma veva blev dock maken kallad till armén i Polen. Birgitta följde med och bosatte sig i Riga. Därefter kom olyckorna slag i slag. Pojken dog och snart kom dessutom bud att Mats blivit dödad vid Torn. Året var 1702. Då hennes anhöriga hemma i Sverige nu alla var döda... ...beslöt Birgitta att stanna kvar i Riga. Efter ett par år gifte hon sig på nytt... ...även denna gång med en krigare... ...fältväbeln Jonas Lindström. Jonas tillhörde Levenhaupts kurländska kår... ...och var en av dem som kommenderats österut. Birgitta hade varit i valet och kvalet hur hon skulle göra. De dåliga förbindelserna hem till Sverige... Och kärleken till maken hade förmått henne att följa med honom ut i kriget genom vädermödorna och livsfaran. I sitt 25 levnadsår stod hon nu tillsammans med sin Jonas i ett underligt främmande land vid en liten palisadomgärdad stad vid namn Poltava. Eftersom det ändå var rätt få som hade sina hustrun med sig ut i fält och antalet ogifta kvinnor var litet så kan vi anta att den sexuella nöden var stor i armén. Det är förståeligt nog mycket svårt att få finna något i källorna som berör denna fråga. Vi kan lugnt anta att det fanns horor i hären, De hade hur som helst varit ett problem tidigare. Vissa män vände sig till varandra, trots att homosexualitet var belagd med dödsstraff. Att sådan sodomitisk synd tillämpades. Åtminstone inom delar av officerskåren vet vi. Något som också förekom trots att det var belagt med dödsstraff var tidelag. Där hotade något så absurt som tredubbelt dödsstraff. Parentes Om en av dessa avrättningar av en förtidelag dömd soldat som inträffat under fältåget berättas det att han blev först upphängd och sedan på bål lagd, och hade väl skolat blivit halshuggen, men bödelen kunde inte hugga. Att befäl, och ibland även meniga, kunde ta med sig sina familjer ut i fält, är ett intressant faktum som säger en del om krigarlivets villkor. Det låter oss också ana att dessa människor hade en syn på kriget som skiljer sig rätt stort från den nutida. Även om kriget i mångt och mycket var samma onda gissel som för oss finns det ändå vissa skillnader. För de allra flesta officerarna och även för en del av manskapet var kriget som nämnts en födkrok och en plats för karriär. För många var kriget inte en total ovillkorlig och alltuppslukande sak utan man kunde i viss mån stå vid sidan om och själv välja om man ville dras med eller ej. Engagemanget var mindre än det är idag och för de som såg kriget som en födkrok var givetvis kriget närmast normalt tillstånd. Inom vars trista ram man också fann plats för sitt familjeliv. Att denna distanserade attityd visar vi krig även delades av vanligt folk antyds av att slag ibland kunde vara rena folknöjen. Det kunde hända att stora grupper civila gav sig ut för att bese olika strider som om det var fråga om gigantiska teaterföreställningar. Parentes. Fenomenet levde förresten kvar in i 1800-talet. Slut parentes. Nere i flodsänkan åt Vorskla och staden till fanns en rad svenska fältbefästningar. Bland annat tre skansar bundna samman med långa förbindelse Vän och vallar. Dessa befästningar hade kommit till i mitten av maj. Som ett direkt motdrag till de ryska försöken att slå sig över Vorskla på just detta ställe Bägge sidor hade samlat trupper runt den kritiska punkten Och inlett ett ivrigt grävande och befästande av sina respektive positioner En rad hårda slagväxlingar hade följt Ett tag tyckte striderna ta form av ett rent skyttegravskrig med kontrahenterna på båda sidor om floden hackande fram den ena löpgraven efter den andra ur myllan. Det var en brottningsmatch ryssarna förlorat efter drygt en månad. De gav då upp försöken att undsätta staden på det maneret och gick över floden längre norrut istället. Parenthes. Svenska trupper sändes då över till de nysövergivna övergivna ryska verken. Rev dem och tog lite av varje med sig som byte tillbaka. Skyfflar av järn och trä, fat med brännvin och en och annan pär i kärret som tagit sig en sup för mycket, somnat och sedan glömts kvar i den allmänna villervallan. Slut parentes.